Teď se bavíme v medita o meditaci a o technikách meditace no a v této tý technice meditace právě se vlastně máme cítit jako vesní. To je meditace, kterou tato knížka navrhuje. A to je velice zajímavé, zajímavá interpretace právě. Souvislého vznikání, které všichni tradice se shodují na tom, že je to, co Buddha vlastně studoval pod stromem probuzení Samády, a pak používal takzvané Divya Čakšu božské oko, aby viděl, jak my bytosti se z života jdeme na život hm? na základě našeho karmického karmické mysli která vlastně vytváří mysle, jak jsme se učili. Hm? Jinak jestliže nemáme karmu, tak nemusíme myslet hm? v tom smyslu, jakože tam něco je. Co by bylo objektem mysli? Hm? My myslíme, jako kdyby tam něco bylo, ale v tomto pochopení souvislého vznikání od samého počátku. Tam byly jenom ty iluzorní myšlenky, které se říká Wang Xian. Když půjdete trénovat Zen do Japonska, první věc, co se naučíte, makumozo nevytvářejí iluzorní myšlenky. No a náš život jsou iluzorní myšlenky. A rozdíl mezi probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí. Probuzená bytost má iluzorní myšlenky, ale nelepí se na ně. My, protože nejsme probuzené bytosti, tak se na ně lepíme. No a tím poznáváme další velice zajímavý aspekt souvislého vznikání, že probuzení dává smysl jedině v relaci k neprobuzení. To neprobuzení musíme hluboce prožít, aby jsme pochopili ten hluboký význam probuzení, který je nedualistický v této tradici, proto... Neprobuzení je požehnání, protože je na základě toho, čemu se v této tradici říká, původní probuzení. Hm? Kdyby nebylo původní probuzení, tak my nejsme si vědomí neprobuzení. My jsme si vědomí neprobuzení, protože nějakým způsobem chápáme, že tam je to původní probuzení. A protože je tam původní probuzení, Chápeme neprobuzení, protože chápeme neprobuzení. Jsme v procesu probuzování, kterému se velice zajímavým říká v čínské tradici, vlastně mm, začátek. Začátek probuzení. Hm? Začátek probuzení je proces probuzování. Hm? Ti z vás, kteří studovali zem. Možná víte, že jsou různé knížky o tom. Moudrost zůstávání začátečníkem. Hm? Začátečník se právě čím dál tím hlouběji učí o probuzení v relaci k neprobuzení. Hm? Právě proto, My můžeme se učit jednat v každé situaci. Hm? To je ideál Zenu, to je ideál nedualistické tradice, takže v tantře máme stejný ideál. Hm? Kontinuita nepatří k karmické mysli, ale kontinuita je vždy na základě ty mysli, která nepotřebuje myslet. Hm? Ta mysl, která nepotřebuje myslet, z té vycházejí všechny mysli. No a my se to chceme naučit meditací. A ta meditace, ta meditace vede ke stavu, kterému se říká a který se rozebírá v tomto traktátu. Je to meditace jedné samskáry. Hm? Jedné složeniny, protože jak jsme se učili, naše mysl, pokud nejsme buddhové, naše mysl je mysl kontinuity, která vychází z kontinuity. Když rozbijeme tu kontinuitu, tak my nepotřebujeme vůbec myslet. A ta kontinuita, ty se říká alaje, nebo v teravádové tradici bhavanga. Hm? Bhavanga znamená důvod existence, alaje znamená mysl, která se lepí, hm? což je vlastně podobný pojem. Hm? Mysl, která se lepí, to jsme my. No a mysl, která je důvod existence, to jsme taky my v této nedohoristickém pojetí. Ne? Ale je stejně tak jako bavanga, není žádný, žádná aktivní mysl, ale je mysl, která je důsledkem ne? právě našeho myšlení, tak, jak jsme se učili, jak se rozvíjí ne? na základě kontinuity. Máme ulpívání, na základě ulpívání máme konstrukci jmen, věd a slabik. No a na základě konstrukce věd, jmen a slabik, my pak máme co? Máme tu, zase znova a znova se zapojujeme do toho cyklu vytváření karmy, hm? protože my nevytváříme karmu na základě reality, hm? která je od samého počátku čistá, protože žádnou karmu nevytváří. Máš do mluvit jo. Je velice investigativní. No a protože. Hm? Vytváříme karmu ne na základě reality, ale na základě našeho konceptu reality, našeho pochopení reality. No, tak, co je aspekt, který je obzvláště zajímavý v té nedualistické tradici, my realitu. Hm? No a to je obzvláště zdůrazněváno v tibetské tradici, je čínská tradice, takzvaný. Mý tělo, hm? Tradici, která, která se předává hm? na základě iniciace, pochopení, hm? přes spásné prostředky. Hm? A ty spásné prostředky pak pretvářejí realitu. Ale zde my sami v této tradici čínské tradici, vzenu. My od samého počátku my nemusíme používat žádné prostředky, kromě hm, myšlení samotného. Hm? No a to je samády jedné samskáry, samády jedné mysli, hm? samády jednoho bodu v myšlení. To hm? říká jedné mysli. Vše, co se projevuje, my bychom měli prožívat na základě jedné mysli. To jsme měli na začátku, darma je jedna mysl. A význam darmy, to je na začátku, o tom jsme se bavili, význam darmy je ta jedna mysl která je nepostrhnutelná, ta má svoji podstatu, svoje vlastnosti a svoje upotřebení. A ta podstata je velká, protože obsahuje všechno v naší zkušenosti. momentu ale, kdy začínáme rozlišovat. Když nerozlišujeme, tak všechno a nic je stejný. Když začínáme rozlišovat, no, tak všecko je velký, protože začínáme rozlišovat na základě toho, co se chytit nedá, my pak rozlišujeme. Je to tak? Na základě toho, co se chytit nedá, my pak rozlišujeme. No a pak, když se díváme z hlediska podstatu na tu podstatu, tak je velká podstata. Protože ve všem když nemyslíme, tak nemáme nic velkého, oproti malého. Když vidíme tu velkou podstatu, když se naše mysl hejbe, no tak ta naše mysl bude malá, že jo? A to co, to, co vnímá, bude malý. No a pak ta velká mysl bude mít velké velké vlastnosti, a to jsou ty nekonečné cnosti, které nepatří z hlediska buddhismu, nepatří žádnému individu, ale patří principu. Tomu se říká v čínským li, to máme v čínské filozofii, v taoismu, v konfucianismu. Jakýkoliv princip musí mít vlastnosti, které ho dělají zrozumitelným a musí mít upotřebení, které je praktické a které vede lidi k tomu, že ten princip je dobrý. My nepoznáme, že ten princip je dobrý, pokud nemá dobré uplatnění. A to jsme měli na začátku Buddha, Dharma sanga. Buddha je ten princip, nebo skutečný Buddha se nikdy nenarodil. To, co se narodilo, to je dharma. A to jsou ty nekonečné cnosti, které patří té mysli, která se nedá chytit. Kde se nazývá jedna mysl. No a to upotřebení, to je sanka, to jsou ty, kteří pracují na realizaci hm? té je jedné mysli. Hm? Tím pádem nejenom, že hlouběji poznávají aspekt probuzení, ale i hlouběji poznávají aspekt neprobuzení. tím pádem jejich probuzení bude vždy v relaci k neprobuzení, což jsme my v bytosti. My trpíme, strádáme kvůli neprobuzení. Ale to neprobuzení, což mi nevidíme, je na základě toho původního probuzení, který máme všichni. A to má ty neskutečné cnosti, neskutečné vlastnosti, které můžou přetvářet svět. No a to je ta sanga. Sanga je to, co pretváří svět na základě pochopení hodnoty darmy. Protože dharma má velkou moudrost a ta patří. Budhovi, jakožto principu, jakožto principu takovosti. No a teď v této meditaci, tedy když meditujeme na objekt, tak my meditujeme na objekt, aby nás ten objekt přivedl k tomu principu. Hm? To je neduristická meditace. Ten objekt, je něco, co vyšlo z mysli, co jsme si sami vytvořili, tam je, aby nás vedl k tomu poznání, že všechny objekty pochází z mysli. Žádný objekt tam původně nebyl. A kde buddha přebývá tam, kde původně žádný objekt nebyl. A to je to místo, kde se střetává konec se začátkem, jak jsme říkali. No a meditace je od konce do začátku a od začátku do konce. A v každém bodě je to ta. Jedna samskára, v našem případě. No, ta jedna samskára se stává jedna mysl, a jedna mysl se stává nemyslít. Výborná meditace. Mysl je vždy v relaci. K nemysli, pokud by nebylo nemysl, nemysl, tak mysl by nedávala žádný smysl. To je hluboký význam souvislého vnikání. Nemysl je na základě mysli, mysl je na základě nemysli. No a jakýkoliv objekt použijeme, no tak jakýkoliv objekt je... Prostředek k tomu, aby jsme zjistili tu nemysl a v ní nechali vystávat ty objekty na základě pochopení budhové moudrosti, která je, jak jsme se naučili, začátek. Začátek, z kterého vychází mysli, Mysl vychází na základě toho, že karmou se mysl pohne, ale mysl nemá přirozenost pohybu. Ten pohyb pochází z nevědomosti a nevědomost je velice, velice užitečná věc. Kdyby nebyla nevědomost, tak mysl chtít. Ty vědě nedostaneme. Hm? Velice zajímavá věc. No, a tak jak praktikujeme vědomost? No, to je spojené tedy s čínským myšlením. My musíme se učit zůstat tam, kde je mysl. Když zůstaneme tam, kde je mysl, no, tak můžeme dělat věci bez mysli. Když ale zůstaneme mysli jako u něčeho skutečného, no tak pak my se k tomu zdroji nedostaneme. A v našem případě ten zdroj, to je ta álája, to je ta Bhavanga. alaya nemá žádný objekt. Bavanga údajně má objekt, ale Bavanga je jako tunel, nekonečný tunel, ve kterém se objevují všechny různé objekty, které jsme zažili, když jsme umírali. Takže objekt taky vlastně není žádný objekt. To je tunel, ve kterém se ty hlubší objekty vyjevují. Tady je jeden, já už jsem zapomněl jeho jméno, ten napsal tu knížku o Tantra, s těmi fotografem jak se jmenoval, ten měl film na malé skále. Politikovič. ten který dělal film o smrti, teď promítal na malý skále. No a tam právě velice zajímavý film. On je určitě neobličený inteligentní člověk. On udělal ten film o smrti a tam prostě. Dělá intervju s různými osobami, které už prožili klinickou smrt, vrací se zpátky, ne? a také s různými filozofy, kromě jiného grof a tak dále, ještě jeho přítel Maďar Laslov. Ne? No a když se člověk dostane do stavu hm? posmrtného, no tak vlastně vnímá všechno jako vesnu, ale v tom světle, hm? to je tibetská kniha mrtvých, hm? v tom světle, hm? no a to je přesně podobné té meditace, je, všechno vnímáme ve světle toho podkladu, z kterého mysl vyvstává. A to světlo pak se vyjevuje v momentě smrti, ale my se ho bojíme. No a tak se zaplítáme, ale ty lidi, kteří jdou zpátky, pak. Si vzpomínají, že to světlo je neskutečně krásné. Ty sny, co viděli, byly taky neskutečně krásný A vůbec už se jich nechce žít. No, to je zajímavý film, to stojí za to vidět. Pak pult, pult, byla diskuse s ním. No a tady ta meditace, o které se zde, abych se zase nezapovídal, ta meditace, o, který se zde, o kterou se zde jedná, je, aby jsme chápali všechno právě na pozadí ty mysly. A princip mysly je to, čemu se říká sampadžaně. Sampadžaně je uvědomění. Mysl může vyvstat na základě uvědomění. Když nemáme uvědomění, nevystane žádná mysl. A to uvědomění je princip mysli. A ten princip mysli je stejný, jestliže máme hluboký spánek, jestliže máme, jestliže sníme, jestliže teďkom bdíme, jestliže umíráme. Ten princip mysli je stejný. No tomu se říká v našem traktátu jedna mysl. která patří všem bytostem, protože když není uvědomění, ne, tak není mysl. My vám myslíme, protože máme uvědomění, ale myslíme na základě té kontinuity mysli, která už je kontinuita karmické mysli, která se hýbe. Ale ta kontinuita, jak jsme se naučili, existuje vždy v relaci k té mysli, která se nehýbe. No a tak znovu opakuju, jak honzava hříchery. Hm? No to se děje stále. Hm? V každém momentě my máme teachery. Hm? Základ toho chichary je třeba rýže. Hm? No a to má stále jednu chuť. No a pak do toho nasítáme různé další ingredience. No a ty chutě se měněj, hm? Ale ten základ rýže, ten zůstává stejný. Hm? Podobně hm? ten základ mysli, který se nemění a který je uvědomění, ať tam jsme naservírovali jakoukoliv špínu. Tak ten zůstává stejný a právě proto, když děláme neblahé činy, tak oni nás nakonec budou pronásledovat. Když děláme blahé činy, tak nás zase budou pronásledovat oni. Až se staneme dámy, tak nás nikdo nebude pronásledovat. No a tak získáváme mistrovství nad svou vlastní myslí i nad myslí druhých. Protože základ myslí je stejný, toto uvědomění. Jenomže my to uvědomění se učíme si uvědomovat vědomou myslí. No a to je Meditace. Teď, když meditujeme na dech a to je nejpříznivější meditace, jestliže chceme poznat jak šamatu, tak i vypašanu, tak meditujeme na dech v této tradici, aby jsme upustili objekt, ne aby jsme ho drželi. A to je stejný s jakýmkoliv jiným objektem, elementy a tak dále. My meditujeme na jakýkoliv objekt, myslí na to, aby jsme ho upustili, ne aby jsme ho tam drželi. Hm? Když ho upustíme, tak si uvědomíme, že ten objekt jenom je jenom vytvořený, fabrikovaný. Když ho neopustíme, no tak my si neuvědomíme, že je fabrikovaný. Hm? Abychom si jasně mohli uvědomovat, že ten objekt je fabrikovaný, musíme praktikovat to, co zamilované samády samády bez vnímání a počitku. To neznamená, že tam žádné vnímání a počítek není, ale objekt vnímání a počítek vnímání je nirvána. Uvnitř je nirvána, venku je nirvána. No a když se dostaneme na ten nejjemnější způsob vnímání, no tak za ním už je pak jenom to. No ale v našem případě, i když to zjistíme a no, dostaneme se tam, no tak to stejně jenom bude na chvilku. Stále musíme meditovat na ten podklad. Ne? Z kterého ty objekty vychází, ten podklad je stejný u probuzených bytostí, ten podklad je stejný u Budhy, ten podklad je stejný u zapečetěných bytostí blbostmi, jako jsme my, a bytostmi, které jsou zapečetěné. Samádym, který praktikuje Buddha a realizování bodhisattva. A to se nazývá Samády pečeti velkého oceánu. Ten velký oceán, to je, to je ten podklad mysli, to je ta jedna misa. No A tak to je zase jiná perspektiva na meditaci. Podle učení mistrů Mahajany, to je, jestliže máme tuto perspektivu, pak meditace bude daleko snadnější a účinnější. My používáme objekty jenom za tím účelem, aby jsme se stali mistry objektu. To říká Sutra Mahajány, Suangama Sutra o populární v Číně. My, my jsme v, v moci objektu, a Buddha je ten, který má objekty v moci. Protože objekty v této tradici přichází z mysli samotné. No a tak, co poznal Buddha pod stromem osvobození, on poznal své minulé životy, všecko jak jedna rada po druhé, jak tunel, kdy objekty dominovaly mysl. No a poznal též hluboký význam souvislého vznikání. Přestože objekty dominovaly mysl, ten základ mysl my zůstává stejný. To je dualistická tradice. No a pak viděl na základě božského oka, Dim Čakšu, jak my, popletené bytosti, na základě karmického pohybu mysli, mysli, Zrozujeme z jedné existence do druhé. Hm? No a buď máme sandu víc, anebo utrpení víc. Záleží na tom, co jsme tam nahromadili v tom kýčerě za baterii. <laughs> jestli tam máme víc jedu, nebo jestli tam máme více um, organických látek, které nám prospívají. Hm? No ale furt je toho to kyčry, toho základu mysli, no a těch přídavků, které jsme si vytvořili karmu. No a proto to je velice těžké pochopit, ale to je velice důležité pochopit. Karma se nikdy nestrácí, dobrá karma, špatná karma. Ta, S stále je, pokud se nestaneme Buddhy, nestaneme se tím principem hm? uvědomění, který reflektuje věci tak, jak jsou. Hm? No a aby někde musíme začít, no ale tak musí, tak začneme u objektu, ale v některých tradicích, jako například Zen, jestliže jsme obzvláště hm? talentovaní hm? a máme učitele, který je schopen nám to předat, no tak my nemusíme začít nutně u toho objektu. My musíme začít, můžeme začít taky u té blbosti, které se říká naše naše myšlení. To myšlení to se říká mozo v japonštině, v čínštině wangshan. No a z té jedné mysli pak vychází ty wangxiang to iluzorní myšlení. No a první princip zenu je maku mózo. Žádný iluzorní myšlení, zůstaň u koštěte a nedělej si iluze. Zůstaň u kartáčku na zuby, nedělej si iluze. Zůstaň u, u myšlení, ale nedělej si iluze a budeš, dobrý. a budeš dobrým filozofem. Hm? No a tak to, ta největší věda je prokouknutí ne? naší nevědomosti a nevědomosti bytosti, což říkal už starý Sokrates. Naše myšlení je vzpomínání. Ne? A vzpomínání, teď jsme se to učili, to vychází z... Ta karmická mysl se hýbe, vytváří. Ty dvě antény, šneka, které se vytvárají ty nejjemnější mysli, kterou my nevidíme. Na to je dobrý studovat rvádo, tam můžeme se naučit studovat, jaká mysl nás uvedla do tohoto toho života. Protože když se naučíme vypasanu na Momentální zkušenosti, objekty i subjekty, ty si musíme ale sami určit. To je jiný. No tak my můžeme pak na základě spomínek vést mysl dozadu, dozadu, dozadu, dozadu i dopředu. Hm? No a sledovat. Na základě vypasané ty objekt a subjekt, jak vypadá před 20 lety, 30 lety, 40 lety, to je všechno náma rupa. No tak můžeme jít i do picha matky, čím víc tak praktikujeme, můžeme si vzpomínat stále víc. No a pak si můžeme vzpomenout i na tu misi, která nás uvedla do tohoto života tak můžeme si vzpomenout, i na mysli, které nás uvedne do těch minulých životů. No ale to je částečné vědomí. To je vědomí na základě stále konstrukce. My stále poznáváme na základě konstrukce. Teď je otázka, jestli ta konstrukce nám prospívá, nebo ta konstrukce nám škodí. No ale všechno, co zažíváme jako v rámci kontinuity, jsou konstrukce. A ty konstrukce vyplývají z ulpívání na objekty vytvořené mysli, které eo y jsou iluzorní z hlediska, Nejsou iluzorní z hlediska kontinuity mysli, ale jsou iluzorní z hlediska toho podkladu mysli. A zůstatu toho podkladu mysli, no to je zen. To je zen znamená samády moudrosti. Samády moudrosti, veškeré objekty, které se v mysli vytváří, jsou to, je to iluzorní myšlení. Ale to iluzorní myšlení je fajn když víme, že je to iluzorní myšlení. Hm? Když víme, že myšlení je iluzorní, no to je neskutečný, produktivní věc. Právě, že nevíme, že to myšlení je iluzorní, no tak my se zaplétáme čím dál těm víc. Hm? Do svých představ. No a jestliže jsme paranoidní případy, někteří z nás pracují s nimi, jsme nemocní lidé, tak my se zaplítáme do těch konstrukcí, které bereme jako něco, co tam je. My jsme jakž tak zdraví, vidíme, že. Ty konstrukce jsou používáta Wang Xiang, ty iluzorní mysle. No a zůstáváme u toho, co ten kolektiv bere za realitu. Teď jsme se bavili s Petrem, on nezná strukturalistické myšlení. Levi Strauss, smutné tropy, vysvětluje, jak ty lidi To nemusíme jít ke zvíratům, nemusíme jít k Bohu, Tady, v Brazílii, ty, ty kmeny, ty myslí, ale absolutně jinak. Absolutně jinak. A to myšlení je strukturované, dává všechno. Velký význam pro ně. Každá chatrčka, každý strom, každé, každý zvíře má hluboký vý, význam. Všechno, co se děje, má hluboké význam, podle toho si strukturalizují představu světa a v ní žijí My to děláme taky, ale myslíme si, že to je něco objektivního, ale oni si nepředstavují nic objektivního nebo subjektivního, tak to prostě je. No, to je fascinující. My si představujeme něco objektivního a subjektivního. Pro ty indiáni v Amazonii, tak to prostě je. A když to nechápeš, tak k nám nepatříš. Když to chápeš, tak k nám patříš. To krásně popsal právě ten Levy Strauss, který utekl z Francie, když byla okupovaná. Žil dlouhý léta v Brazílii mezi těmi domorodcemi. A jelikož je neskutečně inteligentní člověk, on to všechno studoval s tím, že je jeden z nich. A přišel na to, že vlastně myšlení není myšlení, ale to je jistý. Fabrikace reality, kterou si strukturalizujeme a představujeme si, že je to něco objektivního. No ale z hlediska Zenu, to je všecko, Wang Xiang. Ale aby jsme poznali, že Wang Xiang je Wang Xiang, my se musíme, to je právě praxe Zenu, my musíme pracovat v rámci těch představ. Misku musíš držet takhle, tyčenky musíš držet takhle, ponožky musíš nosit takhle, hroubu musíš nosit takhle, když se klaníš musíš se klanit takhle, když dáváš voniavé tyčenky musíš dávat takhle, když řežeš celeninu musíš řezat takhle, když Všecko má svý tao. A hm? no tak se učí zem. Podobně hm? ty domorodci v Brazílii žijou stejně. Všecko má svůj pravidla. Když dodržuješ ty pravidla, tak jsi jeden z nás. Když je nedodržuješ, tak k nám nepatříš. Hm? No a teď? Právě ty pravidla, to je praxe zenu, hm? co se člověk učí, když jde do zenového klášteru, jak správně držet tyčinky, jak správně držet misku, jak správně zametat, jak správně eh, spát, jak správně vstávat, jak správně uklízet si věci, jak správně dávat jednu věc na druhou, hm? jak správně zametat jak správně připravovat moči, tu lebkavou rýži, jak správně do ní ty náplně a tak dále. Všecko má svý tal. No a to je víc. Žádná iluze. No a jak se to člověk učí, toho říká ten. Příklad, zase trochu obveselení už máme na čase. Tak no, ten učitel má skutečně důležitou roli, protože ten ukazuje právě, že všechno je pouze a jen konstrukce. A tu konstrukce musíme dělat vědomě. Tak takový lempla jako já musí dát do kolektivu s tím nejzkušenějším farmákem. <tějí> <tějí> prostě, věci, které dělá celý život, udělá prostě od ruky. Vedle to takový len filozof jako já. <tějí> všechno beča no A on tam stojí a dívá se a nic neříká. Pak říká tomu farmářovi, že si nebo... Ten je, A trkne to. To nezáleží, že to děláme pomalu že to děláme meča kucha. Na čem záleží, že to děláme vědomě a ta mysl je tam přítomná. Nemusíme nikam spěchat. A když to děláme tak, a pak začínáme věci dělat bez mysli. No to je ideál taoismu, a to je ideál vlastně zemního tréninku. Když ho pochopíme, nepotřebujeme nutně ty pantrické věci. My zůstáváme u toho podkladu mysli, z kterého všechno vychází a který je pro No a teď v meditaci údechu. Zase se k ní vrátím zítra a pak to bude trochu jasnější jaký poznat tyto perspektivy nedualistického chápání, tak jak je vysvětlováno v čínské tradici. Ale pro dnešek by to stačilo. Tak každý den trochu srandy a třeba to trkne. Jo? Tak dáme meditaci, tady zdrov jako obvykle má nějaké otázky, ale necháme to na večer, jo? Aspoň si to pohádně, bych pojít hlavou, jestli to je něco, co nám pomáhá, alebo jestli nás to víc zamotává. Dobrý?